Nu ska du få lyssna på berättelserna om två unga människor som blir intervjuade. Den första är Oskar som blir intervjuad av Jakob. Jakob och, och Oskar. Jakob Blom har träffat Oskar som går på grundskolan på Hyllipark och Hylliparkkyrkan. Oskar berättar. Gud hjälper mig mycket, och min familj visar hur man ska leva som kristen. Jag är tacksam för att jag föddes i en familj där många är kristna och att ha fått lära mig om Guds kärlek som många inte får. Det betyder väldigt mycket för mig att Gud finns. Och att jag tillhör en kristen kyrka. Några ord. Tacksam. Om jag säger tack så mycket, tack så jättemycket. Det var snällt av dig. Åh, oh, jag är så glad. Då är man tacksam. Om jag inte säger tack, då är jag otacksam. Tacksam. Tillhör. Jag tillhör en kyrka. Då är man medlem i en kyrka. Om jag går och tränar i en fotbollsklubb. Och då kanske jag betalar 200 kronor för ett halvt år i fotbollsklubben. Då är jag medlem i fotbollsklubben. Då tillhör jag fotbollsklubben fotbollsklubben är så, nästan som ett eh, inte som ett hem men jag tycker att fotbollsklubben är mycket bra. Till Och så är det Johan som blir intervjuad av Jakob. Jakob och Johan. Jakob Blom har träffat Johan Yderstedt Karlsson som finns med i kyrkan. Det är samma Jakob som har intervjuat båda två. Johan berättar Det finns två saker som betyder väldigt mycket för mig. Ungdomsgruppen i kyrkan har alltid funnits där på fredagar med fantastiska ungdomar och ledare och en härlig gemenskap ungdomsgruppen. Det är nästan ett stickkafé. är en grupp som träffas för att sticka. En ungdomsgrupp är en grupp som där alla är unga och som träffas för att ha roligt tillsammans, ha trevligt tillsammans. Och de träffas på fredagar, ungdomsgrupp. Fantastiska, fantastisk betyder mycket bra, mycket bra. Och ordet gemenskap betyder att man känner att man hör tillsammans. Man känner det lite som, lite som en familj. Man har gemenskap, man tycker om varandra, man trivs tillsammans. Gemenskap. Vi fortsätter efter ordet gemenskap. Och det handlar om den ungdomsgruppen. En plats man kan komma till efter en tuff vecka i skolan. Och bara slappna av och umgås. Så har man haft en svår vecka i skolan. En tuff vecka. En svår vecka. Om man är mycket trött så kan man gå dit på fredagar och slappna av. Och umgås. Umgås är att vara tillsammans. Att vara tillsammans. Ibland säger ungdomarna bara hänga. Vi ska hänga. Vi går, går inte till stan och hänger. Och då är det att man umgås. Så umgås är ett finare ord. Vi fortsätter efter ordet umgås. Min skateboard betyder också mycket för mig. Det finns ingen bestämd tid när jag måste åka på min skateboard. Utan jag kan bestämma det själv. Vilket är väldigt skönt. Det har fungerat som en träning för mig. När världen går sönder och allt blir jobbigt finns alltid möjligheten att gå ut och åka på min skateboard. Våra känslan av att åka runt och känna sig fri är lugnande och får mig alltid på ett bättre humör och bättre tankar. Känslan. Hur känner du? Känner du dig ledsen? Känner du dig glad? Du har en känsla. Substantivet är känsla. En känsla. Verbet är att känna sig. Jag känner mig glad. Jag kände mig glad. Jag har känt mig glad.